Маленьку Софійку не обминула, здавалося, жодна хвороба, яка є на світі. Щойно добрий лікар Айболить витягав її пеніциліном з однієї ангіни, як невблаганний мороз, і незборима Софійчина пристрасть до санчат заганяли її в іншу. А всі відомі дитячі інфекції, яких вона успішно набиралася то в садочку, то від вовки, то в лікарні, регулярно примушували її знайомитися з боксом-ізолятором. Висока температура, біль у горлі і відсутність мами – це, звичайно, мінуси цього лікарняного досвіду. Та були й плюси. Чарівні дяді і тьоті у білих халатах, мандарини, які тато з-під землі діставав для хворої донечки, правдами і неправдами. І книжки. Якось само так вийшло, що у п'ять років Софійка раптово почала читати. Мама вже давно показала їй літери, та вони до певного часу були німими і мертвими. А тепер, неначе щось клацнуло у її голівці, і давно знайомі букви склалися у слова і заговорили. Виявилося, що це найбільш захоплююча гра з усіх. Книжки розповідали так багато цікавого. Перша з них була про Рубінзона Крозо. Виявилося, що не всюди на світі сніг. Є місця, де повсякчас світить сонце, достигають смачні плоди, і люди не хворіють на ангіну. Спогади, спогади Вони зліталися до Софії, не мов птахи Довгі години над колискою Павлика збурювали спомени про власне дитинство О той заборонений відтинок життя, про який і думати було зась Останні події піднімали завісу мороку над минулим країни. Новий Мір, Юна, Аганюк друкували вражаючі за силою спогади в'язнів сталінських таборів. Журнали передавали з руку руки, перечитували, обговорювали, жахалися. А для неї це були речі давно відомі, Лише з іншого боку тепер оцінені. Згадувала татову науку. «Маєш бути в усьому першою, найрозумнішою, найкращою. Лише тоді проб'єшся в люди». Тато мовчав про те, що між першими у цьому світі вона ніколи не опиниться хоч би й лоба розбила. Камінь її народження тягтиме донизу невблаганно, і тільки ціною відчайдушних виборсувань, стресовини, вона зможе піднятися із дна тієї долі, яку запланувала їй рідна країна і рідна партія. Мама вчила іншого. Мудра жіночою обережністю, вона прагла оберегти доню від неминучих ударів, які зазнають ті, хто йде у перших лавах. Повторювала слова з якоїсь дуже мудрої книги. «Не бійтеся бути поміж останніми, бо як Господь усіх розверне, то останні стануть першими. Софія майже фізично відчувала, що цей поворот вже почався, що історія почала розвертати усіх,